Innal hamdhelila n'a ahmadhu, n'as sa'inu, n'as sa'inu, n'as sa'afiru. N'a oz bilhah min shururin fursinu, n'an siyyat i amalina. Min yahdi illa, ufa la mudilla lah, miyudalil, fa la hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdha u la wa sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuunah. Lysen da rur, ne uh, kemi më folom s'me laka lur, n'a uh, shpeki min akidda s tahawiyya, Mi po e, sot do bëjmë i përjashtim sot dhe disa mësimi që do vini në shalla Për disa rësue do bëjmë i përjashtim dhe do flasim për një tem tjetar Tema për sëmë do flasim sot e, ka lidhe me një problem aktual Të cilë nejmi duke jetuar dhe duke vujt o të gjithatit edhe ky dhe problemi është duke duke u rritur fatkesisht në ditë ndjit. Problemi është, është problemi i një grupi të cilët janë muslimanë. ë por që kanë probleme të mëdha me akidin e tyre. Kan probleme të mëdha me akidin e tyre ende në menhegjën e tyre që kanë zgjedhur ata në jetën e tyre. Këta njerëz kanë disa cilsi të cilat domethënë do në sallon na mundsoj të shpjegojmë inshallah në vazhdim, do të mësimi që do vinë. Po që të bëhet i qartë se për kë kemi, kë kemi për, për qëllim, pastaj më shkurtimisht, ta njerëz, cilësi këtyre më nga cilësitë më të dukshme është që ata merren me, më me thashë thajme. Përpikjën përqajnë muslimanët Dhe fusin u rejtje mes muslimanëve Gjithështu i cilësojnë muslimanët të cire nuk përputhen me mëndimet e tjue bidatëshin Dhe më nishë përshkrimi i pa drejtë është dhe qajmi do vinsh familin allaut Dhe pretendojnë se ndikin se lefët por ata jenë shumë larë në rrugës se lefëve Për dëndojnë se ndjekë në rrugën e selefeve, por ata e në shumë, shumë lartë në rruga e selefeve Sëpse selefët nuk i kanë pasur të cilësi dhe këto dhe akide që e kanë këta njërës Unë jam pyrëtër për, për këtë grupë dhe për ta njërës, të, të cilët i thonë vede të të tërë selefista Por që në të vërdetë ata nuk kanë lidhe me selefizmin Dhe ata me koptimin e plëtë të fjales jam bitë të shimë e them të lloj fjalë me përgjegjësi dhe jam gatit t'ia përgjigje për të gjithë msimeve dhe do të tregoj fakte dhe argumente që ata i grupi humbur. Qëso Allahu më dhurojë të na udhëzojnë në rrugën e drejtë dhe të na dhurojë sukses për të i ne të na forcojnë të rrugën e vdekjes. Kta jeres që në arabisht i, i quajnë këtë grupi arabët tash e njohur kanë te arabët me emrin xhamie ose metxalie ndërsa në trevat shqiptare në në Kosovë dhe në Maqedoni ata quhen arabjosa këtu te ne Shqipëri i quajnë harkista ose grupi hakut sepse ashtu pretendojnë ata që janë grupi hakut por ata në vërtet nuk janë grupi hakut ata janë grupi të kodës Këtë do vini, ka dhe faktët për të dovinë shala Problematikë e tyre ka ardhër dhe rezjeruar ditët ditës Edhe e që ka për problemë më të madhështë Që dërë mësot unë, dërë në të moment që më poflasë Unë nuk di që një për i hoxë a larëve të këtë në batër një mësim Në cilën të këtë të reguar se kush janë gabime dhe të metër të këtëre njërësve Dhe Edhe kështu dukuan as kaluar problemit tyre, anashkalohu sot, nesër, pas nesër, një vit, dy vjet, tre vjet, katëdhjetë, pesë vjet, kaluan vitet edhe numri i tyre është duke u shtuar, edhe urrëjtja mes muslimanëve dhe përçarja mes muslimanëve është duke u shtuar. Përse? Vallahi për hir të, të vërtetës është duke u krijuar kjo urrëjtje? Jo, masha Allahum. Kjo lloj krije, kjo lloj urrëtie është krijuar për hir të verbërisë në gjithësire të sjarohet në shama dhe një përcetsive të tjurë më dukshme është nginjeshtra këto dhe gjhe e kam me fakte sepse e kam përjetuar vetë dhe i sho vetë për ditë nginjeshtra të tjurë dhe shpifi të tjurë të tjurë të tjurë dhe ta i nëzjerin dhe i shpallin ato me pa fëtyrësi edhe me pa cipsin më të madhe dhe nuk kanë tur për kur dali që ato e nginjeshtra kur merën veshë nginjeshtra nuk kanë turp të them por shumë që ne ne gënjyem ose domthon kë gënjeshta nuk e dinë gënjeshta. Sa kanë problem fare, kanë lënë të një gënjeshtë tjetër e re. Edhe kështu vështon domodin problematika e tyre dhe zërohat. Ë metodat e tyre, gjatë gjithë kohë as tyre që ata dinë vetëm filani, ashtu fistani, ashtu filani, ashtu fistani, ashtu filani, ashtu fistani, ashtu nuk la rop dyja dhë pa e futur në gojën e tyre. Nuk la rop të Allahut që punon për fenë Allahut në këtë dyja pa e futë në gojnë e tyre, ma djede dhe edhe gjematin e bënë qërbë. Qërbë i kam bërë gjematet me thashathejme të tyre, sepse kjo është, dhe më në e më vërtet, e, dhe të të të shumë mallu i tyre dhe cina ata e trektojnë. Dhe, po të shikosh, dhe më dhe një velli i bisedeve, bisedeve të tyre, fetare që bëjnë ata kundet kundoshtareve të tyre, e në shumë tullë ta. A i sa ta dhe më në diskutojnë njërim që potë është i humbur sepse nuk ka marr mësim për filanit, ose është i humbur sepse i ka dhënë selam filanit. Edhe gjëra të tilla, do të cilat janë gjëra gjer, më të vërtet ë çesharake, për çeshe për çabash, sepse këto nuk kanë lidhje të drejtë për të drejtë me menhexhin e selefëve siç pretendojnë ata. Dhe as nuk quket bidatçi nëse një person i ep selam një personi, ose nëse nuk merr mësim për një person që nuk quket bidatçi nëse i selamë. Dhe se arimi shpesun që t'vi në mësimit arshme Qëllimi është nuk të Me shkurti mishë të të regoj Se ku shenë këta njerës të, të bëjt e qartë për këtë do flasin Unë Tha që jam pyrëtur Për këta njerës prej më shumë se një viti Ka të dërguar një vlamë Së marë një pyrëtje Edhe i kam dhëmë fjane që do flasë për ta Edhe kam hezituar Kam hezituar Sepse unë e di shumë mirë Dhe mundu që në brondinë e tyre ka gjëra të cilat po po të shfaqen mes muslimanëve do vinë një herë shumë të keqe. Edhe për hapin e tyre do vinë një herë shumë të keqe. Për këtë arsye kam hezituar se të flas. Mirpo janë shtuar kërkesat e vlezëve, kërkoi një, kërkoi një, kërkoi një, kërkoi një, edhe duke shikuar edhe gjëndin që është duke ardhur për keqësuar. Shikoj domodin çuditë, domodin duke shikuar për çuditë për ditë. Më pas nervozim gjithflavës. Qaba sara, sa po shumë ke pas vllëze, shumë mirë, shumë tur, shumë të edukuar. Në një ditë, në një ditë të mirë me diell, papritur, pa pamenduar, pa më shikon vllai më shumë shumë të mërzitur për teje. Po çarkero vllai më sëruan. Çfarë të musman, qatë kam bër? Kush është gjynafi që kam bër? Hajde ma trego atë pak na ta di. Jo as një lloj seriozimi, as një lloj fjalë, vetëm largim total der vdekje. Sigur ti do mund të fuzosh kamë nuk ka më kthim për ty. Valë, si kur për para të tjeti blisi Të cilit i ka zbytu shpallë Dhe për allohës që allohën ka përnur më tober Kështu kanë rritur këta me njërzit Kjo është gradë të tërë, i ka rrit me njërzit Edhe Arsueja përse Dhe më thënë ata, dhe më thënë Kanë hetsur për para në të dhe formër Së përsa ta më verë me thashe theme Edhe normalisht njërzit Të cilit i përqin thashe theme Dhe të të shkën nga Kur njerëz më thashë themë, tregojn disa gjëra të këqta, njeriu i cili si nuk është i drejtë, mjafton me të thoshë themë, me të shpiftje dhe shkon i beson ato. Kurse që ti i dëj, do të janë pak, shkon i interesohet. Orek këtë gjëra janë të vërteta, këtë shpiftje po janë të vërteta. Dhe kur jeni interesuar ta marrësh, më p shumicë njerëzve nuk i interesojnë dhe hecin as këtyre. Hecim ato ideën e mirëbesimit, që pordesa thotë, ky ky është musliman që nuk gjien, mirëpo e vërteta është ja ta gjien. Edhe po që se dikush nuk beson, unë kam fakte personale në aspektin personal kam dhe fakte të përgjishme që ata njëres gjenjen dhe nuk e kam problem farë gjenjeshtë dhe kjo është një përcesive të cilat nuk i nderon në ta, por i poshtron sepse se lefët nuk kam përgjishme nuk e njërin gjenjeshtë kjo nuk është menhegjit se lefët to ishë në më tonë që, që është i e këshu Si parë thënë, një për të tyrë të tema të tyre Ndërsa, që është e të cilat ne do diskutem në lidi me ta Dëshirën e një që ne do diskutem ato nga ana fetare Më argumente fetare Për të regurë që ndrimin e istamin lidi me ta Ma të gjerë të cilat ta i, i konsiderojnë themelore Dhe këndështarin në to, ata konsiderojnë një i të humur Që është e parë për cilat ta flasin dhe kanë çështje histerike, kur themi histerike dre në doqanë, që ti do të flasë për çështje, ata të konsiderojnë sikur domethënë sikur kanë përpara ty iblisin. Kjo çështje, çështja e gjykimit me ligj tjetër, po është ligji i Allahut. Kjo është çështja përsinë do flasim sot inshallah. Atë çështja për cilën ne do të flasim është gjykimi me ligj tjetër, po është ligji i Allahut. Kjo është problemi këtyre ipar të cilën do ta hapin. Shkaj gjukimi ka në islam Këtë që është njërë da të parë një gjukimi me ligjin e Allah është që është e më dështore Dhe ajo është që është e shumë rëndësishme Allah subhanu wa ta'ala ka bërë farzë për njërës Që ata të gjukohën të këtë ligjë ti Dhe Allah subhanu wa ta'ala ka të reguar në Quran Që Synimi përse Allahu i madhëruar ka zbritur librin e tij është njerëzit ta përdorin atë si gjykatës në mëtyre. Të të në kjo tregon që gjykimi e ligjin e Allahut është shumë e rëndësishëm, aq sa ky që ka qëllim pse ka zbritur Allahu Kur'anin. Thuaj Allahu i madhëruar, "U anzala ma'ahumul kitabul haqq li yahkuma baina nanasi fima ihtalafu fihi." Allahu i madhëruar zbriti, u zbriti aty të profetëve librin i cili mbar të vërtetën që të gjykojë mes njerëzve në kontradiktat e tyre. Domthonë shkaku pse Zbriti i Librit që të gjykojë mes njerëzve në kontradiktat e tyre, Sura Al-Baqara, ajeti numër 213. Dita s'u ka thënë Allahu subhanahu wa taala inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Ne të Zbritën ty librin që mbar të vërtetën, që gjykosh mes njerëzve me anë të asaj që ta ka treguar Allahu, në Sura En-Nisa, ajeti 105. Kjo është pika e parë që tregon rëndësinë e gjykimit me ligjin e Allahut. Pika e dytë, kjo e parë jë tregon sa madhe është çështja e çështjeve të helpësorë. Kjo është thuar çështje të helpësorë, do të thotë domosdoshmë tregon sa e rëndësishme është ideja. E dyta është që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili ka të drejtë të gjykojë me shpenjesave të tij. Thotë Allahu më dhuar inil hukmu illa lillahi qusul haqa wa khairul faslin. Thuaj gjykimi i takon vetëm Allahut ai tregon të vërtetën dhe ai është më i miri ndarës se cilëndar ndarë kotë nga të vërteta vërtetën e kota. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala inal hukmu illa lillahi amran la ta'budu illa iyyah. Me gjykimin i ja. takon vetëm Allahut ai ka urdhë, ka urdhëruar të mos adhuroni askënd tjetër për veshthi. Dhe argumentet tjera të tjelat, cilat tregojnë që gjykimi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala nuk duhet të zgjohen më shumë se kaq to argumenta mëfton për t'rëguar domethënë rëndësinë e kësaj çështje në në këto në këto detaj. Detajet e tjera që tregon rëndësinë e kësaj çështje është ë lidhja që ka gjykimi me ligjin e Allahut, me tauhidin e adhurimit, tauhidin uluhije. ë gjykimi me me, me atë që ka zbritur Allahu i madhëruar të vetëm, do të thonë që kush matri ka zbritur Allahu është pjesë, është një prej pjesëve të të dëbindjes në Allahu, dhe bindjen e urdhave të Allahut është një prej llojeve të adhurimit. Domthon kur njeriu shkon dhe e në shdo të gjikohet te ligj Allahut në çdo çështje që i ka, ai në të vërtetë është bindurove te Allahu, se kjo është bindje. Dhe kur i bindet urdhrave te Allahut, domthon ai ka kryer një përgjithë adhurimin, sepse adhurimi, një, për një për në një llojëve ti është bindjen e urdhrave te Allahut spontane. Madje domthon adhurimi në kuptimin e ditë të gjerë domthon do përfshin bindjen dhe jo vetëm në namazin, zakatin dhe agjërimin, por kundazi përfshin bindjen në çdo lloj urdhri, ajo quhet domthon në, në të vërtet adhurim. Kështu që Njësimi Allahot në gjukim Hy në mënyrë dhe drejt për drejt tek Të këtë uhidja dhurimit Ka thënë Allah më dhuar Inil hukmu illa lillah Amarallat abudu illa i jah Gjukimit të konë Allahot Urdhëroj që të mësadhur A i ka urdhëruar të mësadhuroni A së kanë tjetë për ështi Normalisht Si pas dhujtjikës tonë një zorë A i dhudutishte Kështu Gjukimit të konë të më dhudhë a i ka urdhuruar që gjukimit të komatë më laot dhe i ka urdhuruar që ju mësë gjukoni të askusti përveçti për nuk ka, thënë, ka urdhuru mësë gjukoni për ka thën ka urdhuruar të mësë adhoroni askën të ti të përveçti si për të reguar që gjukimit të ligja laot është pjesë adhorimit kjo, kjo të regon dhe me dhenë që në gjukimit e ligja në laot hynë në mënyrë të dritë për dritë të, kë, të ohidi i adhorimit ka th Përfshim në vetë vete dërzimin dhe Allah të vetëm Përndaj, kush i dërzohet ati Kush i dërzohet Allah të shpërnë tala Edhe i dërzohet gjithashtu edhe diku i tjetër përveç Allah A i quatë më shrik Edhe kush nuk i dërzohet Allah të madhëruar A i është mendje madhë Në në në shtërguar mendje madhë Ndaj adhurimit Allah Dhe më shriku Edhe mendje madhi I cili nuk përnon të adhur Allah Në është mos besimtarë dhe dorëzimi ndaj Allahut subhanahu wa taala vetëm përfshin adhurimin e ditë vetëm dhe bindjen ndaj tij dhe, i i dhe, dhe vetëm vetë. Do të binden ndaj tij do të zbatosh ligjet e tij. Kështu kjo është pjesë e tauhidit uluhij, kështu që gjykimi i ligjve në Allahu është pjesë e tauhidit uluhij. Gjithashtu gjykimi i ligjve në Allahu është pjesë e tauhidit rububije dhe pjesë e tauhidit mosifat. Është pjesë e tauhidit rububije sepse njeriu duhet të besojë që të drejton për të vendosur ligje dhe për gjykuar me soropve e ka kush ai i cili posedon ata. Dhe i si i një ka kryuar ata. Dhe prandajë Allahu subhanët tali ta ka i quajtur ata uh, murgjit dhe priftrint dhe ata uh, rabinet që futi ka i quajtur zotra, erbab, sepse ata vendosin ligje. Thotë Allahu subhanët tali, i tëkhe dhu ahbarëm o ruhbanëm erbabëm min dunillah do ta i bën dietar të tyre dhe murgje të tyre zotrave inshallah nuk thaj idhuj po thaj zotra sepse ë këta njerëz i ndijhnin i ndijhnin të parë të tyre në gjëra të tjera të cilat janë në kundërshtim me ligjin e Allahut, urdhëra të tjera që kanë kundërshtim me ligjin e Allahut, prandaj Allahu i qujti zotra sepse ai i cili ka drejt vendos ligj kush është është vetëm ai cili është Zoti, do njësi Poseidonius dhe nëse njerëzit përnoi që të gjykohen në diku tjetër, ata në vërtet kanë planuar që ky është ai i cili i posudon ata dhe i ka ata në dorë në çdo gjë. Dhe ai që ka në dorë një kush është, është vetëm ai që ka krijuar njerin. Prandaj ky tauhid, domosdoshmë tauhidurubie ka lidhje të ngushtë me gjykimin e ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu edhe tauhidis mosifat ka lidhje të ngushtë sepse një prej emrave të Allahut subhanahu wa taala është al-Hakem, al-Hakem është gjykuës, i cili domosdoshmë është i vetmi gjykuës dhe për këtë është transmetuar domosdoshmë sa hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu Muhamedi Rashidi al-Ridha në lidhje me kuptimin e tauhid rububie thot tauhid rububie është që krijimin dhe rregullimin e çdo gjëje të mos ia dedikosh dikujt tjetër përveç Allahut gjithashtu që ligjet e fesë në adhurimin e Allahut në bërjen e halal dhe haram mos ia marr mos i marrësh për dikujt tjetër përveç Allahut Domthonëm për diqut përveç librit të tij dhe shpalljes së tij të cilën e kanë transmetuar profetët e tij. Do të thotë kjo tregon qartë domthonë kjo është pjesë e uhind rububie. Kështu që gjykimi i ligjit të Allahut ka lidhje të ngushtë me gjithçka, domthonë me tauhidin ruluhië, rubie, ashtu si sfat me ka, ka lidhje të ngushtë me qëllimin pse ka zbritur Allahu madhuar librat. Gjithashtu ka lidhje të ngushtë me tauhidin në ndjekje. Ne kemi për detyrë të ndjekim rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe nuk në lejo të ndikim rrugë të ndikuj tjetë përveçti. Dhe rrugë e ti është rrugë që ka ligjeruar Allah subhanu wa ta'ala. Kështu që kush parnon të marë ligjerim tjetë përveçt ligjeve që ka vendosur e i me lejnë Allah të më dhuruar, a i në të vërtet, nuk e ka njësuar profetin sënë Allah vë lesinim në, në ndikin e rrugës të ti. Ma djekan të reguar djetarët që ndjekë urdhëve të Allahut subhaneh وتعالى. Qi ka thënë profeti t i sallallahu alejhi wasallam, ky është vetë kuptimi i fjalës Muhammadur Rasulullah. I vetë shahadet Muhammadur Rasulullah. Çdo më thu Muhammadur Rasulullah, ka thënë Muhammad ibn Abdulah ibn Muhammad, shahadeti se Muhammad është dërguar nga Allahu do thot, do thot. Ti bindesh në atë që ka urdhëruar. Fatu fi ma'amr wa tasdiqu fi ma akhbar, wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajr, wa an la yu'badu Allahu illa bima shara'a. A der thot ka thënë Muhammadul Wahbi, dëshmia shahadeti e Muhamedit i dërguar nga Allah do thot ti bindhesh atë që ka urdhëruar. Domthon se urdhra të tij, ligjet e tij ti vendos rrotën jetën tënde. Kjo është të domon gjykimin. Ky është në vërtetë gjykuar se ligjet e tij. Ti gjykosh se ligjet e tij domon që për çdo çështë në jetën tënde, ti i drejtohesh atij. Ky është kuptimi i fjalës Muhammadur Rasulullah. Kto nuk ka treguar se Muhammadul Wahbi, ktheka treguar gjithashtu Muhamedi bin Ibrahim dhe të tjerë. Edhe domthonë çështit të të tjerë, pika tjere base, të tjera, cila të mase Allahun ne më nëse ti të shpjegojmë inshallah kur të vi në këtë çështje e saj në hutbe. Fasën për këtë temë. E rëndësishme është, kaq sa desha t'rregoja, desha i t'rregohet gjë për t'rreguar që çështja gjykimi i Allahut nuk është çështë dytësore, por është shumë edhe thesorë. Dhe e, duhet që me të vërtetë muslimanët i japin kësaj çështje një lloj rëndësie tepër të tëçantë. Pse tu fillon katastrofa e njerëzve. Kur njerëzit nuk djikojnë me ligjin e Allahut, domethënë kanë na anashkaluar Kur'anin. Po anashkaluan Kur'anin dhe Sunetin Humberd. Humbëtor mund të dalin nga feja ose mund tjetë të humbië brenda kufijve të fesë, por që kanë humur ka rrugën drejt, e drejtë përsein e ka urdhëruar Allahu dhe dërguai tij sallallahu alejhi wasallam. Dhe po qësa ata anashkalojn plotësisht Kur'anin, ata numerishë dalin nga feja e Allahut. Atër kjo është këtë këtë pika tregon rëndësinë që ka gjykimi me ligjin e Allahut ndërsa e kundërta është gjykimi me ligj tjetër për vërtetësi Allah, të Allahut subran. Domthonë, sigur më thën, domthonë nëse do ta shpjegojmë në shkurtim do thonë çfarë gjykimi ka nëse një person merr një libër tjetër për Kur'anin dhe e vendos atë ligj në jetën e tij. Domthonë subhanallahu lekë momentin më e parë kur pyet dhe on duket çështja që është shumë thelbësore. Domthonë kur themi që të marrësh Kur'anin e ta bësh ligj në jetën tënde, kjo është çështje thelbësore e jetës dhe e besimit tënd. Të të të të. Ndërsa e kundërta është, nëse një person merr një ligj tjetër Qështë e qofë të i zlojë ligjë? Edhe vendosa të si legislacion një jetën e ti Edhe një jetën e njërëzë që ka i në në pushtetin e ti Qëfar e gjytimi ka kjo në islam? Kjo është që është ja u dheze për cilën njërëzë e sot ka rënë në kontradit Dhe unë lusë Allah në më dhe uarë të na udhuzoj neve Në atë të dëvërtet të cilën Allah së honetale e ka zbëjtur Dhe të na hapis të tonë që të shikoj më të ashtu Gjykimi me ligjin e Allahut dhe Sunetin e Profetit Sallallahu Alaihi dhe Selam normalisht është akide e muslimanit. Do këo është fjalë si që treguam. Allahu Subhanetale gjithashtu ka thënë në Kur'an: "Inma kana qaulul mu'mineena idha du'u ila Allahi wa rasuli yahkumu baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ula'aikumul muflihun." Që Allahu Subhanu Teala fjalë besimtarve kur ata ftohen për të qallahu dhe i dërguar i tij që gjykojnë ndërmjet të tyre, të është se ata thonë: "Dëgjuam dhe, dhe u bindëm dhe këta janë të shpëtuarit." Domthon besimtari i vërtet është ai i cili e parnon duke dëgjuar dhe me bindje ligjin e Allahut subhanuhu te ala. O dhërtuar i ti sallallahu alejhi dhe salam. Ndërsa në të kundërt Allah i majdhëruar ka përshkruar në Kur'an ata persona të cilët largohen nga ligji i Allahut me disa përshkrimme. Përshkrimi i parë që ka dhënë Allah i majdhëruar për ta është cilësia e kufrit. Cilësia e kufrit dhe kufri do të thot mohim. Ka thënë Allah i majdhëruar: "O me lamm yahkumu ma anzala Allah fa ula'jkumul kafirun". Fot kush nuk qikon me ligjin e Allahut, ai është prej mosbesimtarëve. Domthon ka burkufrun. Njëdashtu ka thënë Allahu më dhuroa me lem yahkumu min zallah dhe kjo është cilësia e dytë, është pa drejtësia. Oto me lem yahkumu min zallah fa ulaihumu zallimun dhe kush nuk nuk qikon me atë që ka zbritur Allahu, ai është prej mizorëve dhe prej patretëve. Kjo është cilësia e dytë që ka treguar Allahu për ata që nuk gjykohen te ligji i Allahut. Dhe e treta është el fisq, domthonë domon të një ideal nga ligji i Allahut. Ome lëmihkum me anzalë allah, fa ulajkum ulfasikun, dhe kush nuk gjukon, me atë që ka zbëtoj allah, jështë për i fasikove. Gjithashtu e katër të aši, Allah i madhuruar, ja ka mahuar imanim. A ti personin cili gjukohet, të diku shkete për shkjeve të allah, dhe dërguajti sallallahu alai salam. Ka thonë Allah i madhurun në Quran, felau a rabbika, la ju uminu në, hata ju hakimu, ka fi ma shëgja rabejnë u më. Pasha pa zotin tën, ata nuk kanë besuar derisa ata të, të, të marrin dy sigujues në kontradiktat të tyre. Deri në fund ta jetë, të cilat doon do vërisërim i tyre më mbrapa dhe fjalët e dietarëve të ta. E rëndësishme këtu Allohu Madhhor ka treguar që doon nuk kanë besuar, Pasha pa zotin tën nuk kanë besuar, doon nuk kanë besim të ar. Dhe do t'rregojm fjalën e dietarëve që kanë treguar dy mbyllje të, të, të tjera që këtu bëhet fjalë për mohimin e besimit të vërtetë. Ktu ka folim në hazmi min qaim ndëtar tër që këtu fritë për mohimin e besim të vërtet që një personit që nuk gjikohet me ligjën e Allah dhe në dërgojët i s.a.s. duko bazume kërët, në më dhënë në është mos besim të harë. Gjithashtu, cësia e pesi ka tërgohet Allah dhe më dhuraj që a i që gjikohet të ligjë, i dyguj tjetër përveçhë ligjit Allah dhe të a i në dërgjët që gjikohet të ligjit të agotit. Ka thënë Allahu subhanu wa ta'ala Alem të rajle alledhine zhëmuna nëmë amënu bima unzile i lejko ma unzile min qablik Yuridu në jetë hakemu i dhe të taghute u kadë umiru e jekëfuru bih Wa yuridu shëjtanu yudillu më dalalën ba'ida Thotë Allah i madhuruar A nuk i ke parti A ta që pretendojnë se kanë besuar Në të që të ka zbytur ty dhe në të që ka zbytur parateje E pare që një Allah i madhuruar këtu ka të rguar Që këta persona pretendojnë se kanë besuar Domthon besimi i tyre ngelen në pretendim. Pretendojnë se kanë besuar, ndonë nuk kanë besuar thậtë. Me atë se kanë zbritur ty në atë që ka zbritur për para te, ato duhen të gjykohen tek Allahu. E ka thujt Allahu më dhëruar besimin e tyre pretendim, pse? Për shkak se ata dëshirojnë të gjykohen te ligji tjetër përveç ligjit të Allahut. Domthon nuk nuk duan të gjykohen te Kurani, por te ndonjë libër tjetër, çfarë do të ishte libri qoftë i kujt do qoftë ai, përveç librit të Allahut dhe gjykimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. E ka qjud Allahu madhûr gjykimin e këtij personi, domthonë që ky në vërtet dëshon të gjykohet ata agutë dhe besimin e tij ka qenë duk pretendim. Gjithashtu Allahu madhûr ka treguar që ai që gjykohet te ligjideri i Allahut, ai ka ndiku dëshirën e tij, thot Allahu madhûr: "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan-nasi bil-haqqi wa la tattabi'in hawaw fi yudhlik an sibilillah." Thot Allahu madhûr: "O Daud, ne të kemi bërë të kuptim e jetët, të kemi bërë të khalifen tok drejtues tok." Pra në gjyko me së njerëzëve me të drejten dhe mos nëndihjë të shirën Gjyko me të drejten dhe mos nëndihjë të shirën Për të reguar që gjyko me johën me johët drejten që uatë ndjekjët të shirë Fejudhilla ka në sebi lëllat sepse ndjekjët të shirë do të humi nga rrugare Allah s.a.a. Gjithashtu ka të reguar Allah më do përshkrimi tyre është që ai person që gjyko e të liqë tjetër Përveç të liqë të Allah ai të ai n Ka thënë Allahu i Madhhor: "Afe hukm al-jahiliyyeti yabghun am nahsun min Allah hukm liqawmi yuqinoon?" Arbitrazhet e ignorancës kërkojnë ata, e ku ka gjykim më të mirë se gjykimi i Allahut për popullin që janë të sigurt? Gjithashtu Allahu i Madhhor i ka përshkruar ata të cilët duan të gjykohen dhe gjykohen te ligjjet përshëritëse të për Allahut për me ceslin e hipokrizis. Ka treguar që ata janë hipokritë dhe këtu u fit për hipokrizinë e madhe. Dhe për këtë ka ndodhur një ngjarje në kohën e Profetit sallallahu alajhi wasallam, Omer radhiyallahu anhu e cila është peson që të vijë në më mësimin arshëm. Thëtë Allah i më dhuruar, vaj dha aqilë lëhum ta'alë o ila manzëllë allahu ila rësuli, rra ejtë lë munafikin e jesuduna anë kësudu dha. Thëtë Allah i më dhuruar, dhe kur u thua të atyre e janë i të kaj që ka zbitur allahu, dhe të i këtë dërguar i ti, që i do të shikosh munafikët duke i këthyre shpinën. Thënë të regon kjo dhe gjë që ata cilët, Ik vjen spinnend vërtetës kur kur u thuhet ejet e kurdhë Allah, dërguei ti çka quhet, quhet munafik. Kjo është përshkrim që ka dhënë Allahu mëdhur Allah për ta. Iashtoj Allahu mëdhur ka përshkruar ata të cilët gjykohen me një çitër për ish-Allahut me smundje të zemrës, kanë gjykuar që ata kanë dyshimin në zemrën e tyre dhe nuk kanë siguri në drejtsinë e ligjeve të Allahut subhanahu teala. Ka thënë Allah Allahu mëdhur, "O ida du'ina Allahu rasulil yahkumu baina hum idha fariqu minhum mu'ridun." Thotë dhe kur Atyre u thuhet e janë tek Allahu dhe dërguarit i që gjykojnë mes jush. Një grup i tyre thotë i kthejnë shpinën. U je ku u je ku lomul haqu yatu ilay mudhinin. Dhe nëse ata kanë të drejtë, dinë që kanë të drejtë dhe ua jem të drejtën Allahu dukuri ti, ata vinë të nënshtruar. A fi qulubi marad Allahu madhruar, a kanë smundin zemrën e tyre, nën në që nuk vin gjithmonë, por vin kur intereson. A kanë smundin zemrën po kan e tyre. Emirtabu thotë apo kanë dyshim zemra e tyre. Em yahafuna yahifullahu alayhi rasuluh apo ata kanë frikën mos u bën pa drejtësi atyre Allahu dhe degueti bel ulaikum udhhalimun por kundë ziftajn mizerat. Gjithashtu Allahu Madhuru ka treguar që thelsi e këtyre të cilët gjykohen te ligjtit e përgjithit Allahut është që thelsi e së shirkut që ata i kanë i kanë bërë këta ta persona të cilët imane, të me të tëre, i marrin si gjykuesëmë të tyre i kanë bërë të zotër veç Allahut dhe ortak të Allahut Madhuruar. Foth Allahu Subhanu Teala em lahum shuraka wa shar'u lahum min ad-din ma lam yadhn billah. A kanë ata ortak Çu kam mendosur ty ligjin e fe pa lejen e Allahut. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuroa falih dhe ellezin e lindhini u xhalifun anan li an tusibum fitne ose usibum adabun alim. Të ruajn ato të cilët e kundërshtojnë urdhën e tij dhe mund të zënë ligjin ligjin e profetit sallallahu alajhi wasallam. Së mos u bie ty ndonjë fitnë ose ndonjë dënimi i dhëmshëm, fitnë në këtë jetë do të fjer për shirkun, siç ka treguar Ibn Abbas dhe na jiten e Sus Bekare, o fitnë toshe dominul qatl, që fitnë dashmerën e sovrasit, domethënë shirkush me rënë sovrasja. Gjithashtu, kanë të reguar, dhe më thënë, djetarët që cilësi tjetëri ka të reguar Allahu për ata që gjykojme një qitërë, për e qitët Allahot është cilësi e që ata në ndjekin dhe imitojnë mëzbesim të arë dhe mushrikët. Ka thënë Allah i më dhëruar, O i dhe akile lëmë të tëbi rëmanë, sëllë Allah, unë kalu belë në të tëbi rëmanë, vë gjëdën e alej e aba, ana, awal au ka ana aba, uhum, laja, akilu në sheu, lajë t A do të them thepundosin e do ndijkem atë atë që kemi gjetur tek baballarët tan, edhe sikur baballarët e tyre mos logjikojnë dhe mos i ndutësuar. Kjo tregon që këta njerëz ndiejin dhe imitojnë mosbesimtarët kur vjen atë urdhë Allahu subhanahu teala. Këto janë domthon, këto janë përshkrimet që ka dhënë Allahu i mëdhur për ata që gjykohen të ligjit të tjerë përveç ligjeve të Allahu subhanahu teala. Këto janë përshkrimet. Megjithatë, ato rëndsinë dhe pika që tregova në fillim fare tregojnë vërtet se sa madhështore është kjo si çështje. Edhe me gjithë madhësinë e saj, një grup njerëzish, edhe këta ndonë pikrisht në Murxhjet, janë përpjekur dhe përpiqen që ta ulin rëndësinë së çështjes, ta bëjnë si çështje dytësore dhe të pa rëndësishme, si dovisë sarimi kësaj gjëje. Pika e dytë që duam të therojmë tani është ë gjykimin që kanë ndërmetarët në, në lidhje me atë person i cili ndryshon ligjin e Allahut dhe vendos një legjislacion tjetër përveç ligjit islam, më anë të cilë të gjykon mes njerëzve. Kur këto lloj gjykimit, për këto lloj çështje domodin, çështën kur njeriu ë vendos në një ligj tjetër përveç ligjit të Allahut dhe e bën atë gjykues mes njerëzve, ka treguar disa dietarë i xhmaun e Ummetit të Islam që këllë veprimi konzorot kufur që e nxjerr njeriu nga feja. Edhe Izmaul e kam përmendë dietaren Civiondo, si do t'rreguim tani inshallah. I pari për dietaren që do të treguam ështëim në Kethëri. Dhe po e treguam të llogjë për treguar që kjo çështje është bazuar në argument fuqishëm në kulturë Izmaul u jomet i, gjmau i Islam, dhe Izmaul është argument i tretë për argumente fetare autentike në fe dhe Izmaul nuk lejohet të thjidhet por vetëm se me fakte. Me fakte kush janë? Që gjinj person i cili domosdoshmën ka jetuar në Kolim në Kethëri, por shumsin si rastin konkret Edhe aty ku thotë më këtij që ka xhma, thotë ai nuk ka xhma sepse ai filan dietar që ai tonë koni më këtirë, ai ka, ka hedhur poshtë nuk është dakord me të lumë mendimi. Nikoj që më këtirë ka treguar xhma, unë thotë gjithë dietarët janë dakord që kjo çështje është kështu. Edhe thotë më këtirë. Kush e lehtë ligjin ë i cili është muhkem, muhkem do të thotë që nuk është fuqizuar. I cili i ka zbritur Muhammed ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dhe ai shkon gjykohet të një prej ligjeve të tjera të shfuqizuara ai ka bërë kufër thotë. E jo më, nëse një person shkon dhe gjykohet tek jasa. Jasa është ligji që ka vendosur Genghis Khan i popullit i tij, ligj. Po the mund të thash, ligji i cilin e ka marr nga nga kam kam mbledhur nga disa ligje çifute, disa ligje krishtere, disa ligje nga feja e namë dhe disa ligje të tjera nga zakonet e vendit i ti. tij. Ka bër një libër të tërë ka qyt Eliasa dhe këtë libër ka vendosur si legjislacion sipas Kur'anit, doon siç kemi në Kur'an, ai kishte vendosur në librin e Eliasa ose Eliasit, gjykues me sinjasë. Tashin nuk e di i thot. Ai personi i cili gjykohet te një prej ligjeve të shkuqizuar për një prej Shehadës shkuqizuar për zon Teurat, Injil, Zebur, gjykohet te këto thot. Mbaseshtoj shkuqizuar ai ka bërë kufër thot. Nëse një person thot për shumë un legjislacionin e din kam Teurat. Po thonë musliman ndon dysh vetora se turan asbyllallahu ne i themi ai gjykon do kta ai ka burkufur pse sepse esh shkuqizuar kishalim ke thiri pase i thot kur ky ka burkufur se ky gjykohet me ligj se ka asbyllallahu ende se ky shkuqizuar ky ka burkufur po ai personot te cilish shkojn gjykohet te yasas edhe i per parajse yasos per para domodin per para ligjit allahut kush e bon kete lloj gjeje si i thotim ke thiri ai ka burkufur sipas ixhmaut te muslimanve i person të dhët ka përkufër si pas i gjmao të musimano, këte ka përmëndu në Librin, El Bidajon, Nihaje, vëllimin në mërë tërmë dhejit, faqen 128. Atëhere, kështë djetari par, i bënu këthiri, i cili ka shprejhur, qartë, i gjmao në umetit islam, që a i person i cili vendos një legislacion tjetër përshë legislacionit islam, dhe i gjukon e përdor të si gjukos mësë njerëzve, a i ka dal nga fej islami, vëdhë që po ai do të them ka dalë sipas mendimit të të gjithë muslimanëve. Në normalisht ky është i ibn Kethir, gatitar të mëdhenjë një orë dhe, dhe kur transmeton Islahun, nuk është fjalë shaka tuaj ka ka ka do nuk është mendimi i gjithë gatitarëve, është gjë shumë edhe historare. Edhe mohimi i Islahun nuk lejohet në fe. Vetëm se kur njeriu ka fakte, nga bashkoseni me Kethir, në rastin konkret, të cilin për shkakun hipo i tyre ose 2 ose 3 ose 4 kanë kundërshtuar të gjë dhe nuk janë dakord Çdo gjikë me lidhje me fjalët e Allahut është kufr i madh, atëherë po themi nuk ka xhma. Por ndryshe, themi ai person që pretendon që xhma nuk vlen, duhet të cilë fakte. Edhe fakte nuk ka. E i dytë personi është i bën te mia, e i bën te mia, domthonë ka jetuar domthonë disa vite përpara, i nuk e thith, dhe i, i mija, nuk e thimë vërtetë zonë si i bën te mia. Ka bëna, më përmendoi te mi disa fjalë, do vetëm një për ty që asim më e qartë në këtë çështje, ka thënë me te mia. Po t'njëriu nëse bën halal haramin, nëse bën halal haramin për cilin ka ixhma, ose bën haram halalin për cilin ka ixhma, ose ndryshon ligjin për cilin ka ixhma, ligjin fetar, një ligj fetar, e ndryshon ka ixhma për ta. Ai e ndryshon këtë, ky person konsiderohet kafir, murted, çfarë do të themi më e dhe për këtë kanë rënë dakord të gjithë fuqahat. Po të kusë bën halalin haram. Ka halal Ata që kë përcin këta xhma, kush e bën haramin halal, kë haram, atë haram përcin këta xhma. Dhe kush ndryshon një ligj, kë ligj, atë kaj gjma. Qa ligj përcin këta xhma. Ç'a ligj, shembull, fot, ai person i cili vjedh nuk i pritet dorë paraj, do të burgosni 1 muaj. Ky është ndryshimi i ligjit. Fot, kush ndryshon një ligj till, ai thotë konzrohet kafir murted, me i tifaqul fuqaha, dhe për këtë kanë rënë dakord gjithë fuqahat. E ka përmendur edhe në mesmul fetava, vëllimi nr. 3 267. A dhe kuj është djetarit dyt Që të regonit gjmao në medit istanë të qështje Djetarit tret Djetarit tret është më i herës në që të katë dy është Ibnu Hazmi Cili ka i tuar dhe dhe dhe 400 kusur Në më dhe në, në më dhe në kati 300 mjet për para Ibnu Temjes dhe, dhe Ibnu Kethjerit Thot Nuk ka kontradit Ndërmjet As në dërmjet dy persona prej muslimanve Se Kjo është kujizuar dhe se Në të regon për ligjit e ingjini dhe se, kujikon me ligjin e injilit i cili doon ai me, me, me ligjin e injilit i cili nuk ndodhet me shpallën në sheriatin islam ai konsiderohet mosbesimtar mushrik ideal nga feja e islamit shalom fërare nuk ka vënë aty me as me 2 muslimanë doon gjithë muslimanë kanë dakord thotë që kush fëgjizuar dhe nuk ka këndë të ditë dhe se kush gjukon me, me ligjën e njëllit, i cilë nuk bi përpudhe me ligjën e shëriat dhe islam, a i konzor mos besimtar, mushrik, i dal nga fejë islamet. Laj është tek shumë i qartë, e ka përmën në liben e lehkam, fjusull e lehkam, vëllimi 5, faqe nëmër 162. Që është domethënë në fjala e tretë e dietarëve, kjo është fjala e tretë e tre dietarëve në hasmi i cili ka treguar ijmau në med islam në lidhje me këtë çështje, që në çështinë që kush vendos ligjtier për ishit Allahut, mahsir gjykon, ai del nga feja sa më. E katërta është një prej fetvave të komisionit për hershëm. Komisioni për hershëm para afro 14 vjetësh kanë dhënë disa fetva në lidhje me disa libra, të cilët kanë folur për këtë çështje. Përdor libri është një libër i cili quhet al Tahzir min fitnatu takfir. Libri al Tahzir min fitnatu takfir do të thonë ruajuni prej fitneseve të takfirit, kështu që libri. Këtë librin ka bërë Ali Halebi. Edhe Ali Halebi në këtë libër pretendon që ai që quajnë kafir gjykuesin me lëshitet prej dëgit Allahut, si në rastin që po flasim, ai quhet takfir. Edhe që këtu ka buruar termi takfir së hollëze dhe që e përdorin sot njerëzit me duke duke umdhëfosur, çmdhëfosur, duke fryrë, duke shfryrë un kusht i çersh por thonë një gjë kusht i ditë domethën. Ideja është që kthea ka nxjerr kta që e murxhiet. Domethën ky lutë termi ka ardhur nga murxhiet. Por ky ka origjinën e përdorimit në kohët në ditët e sotme. Dhe ata e përdorin këtë termi sot, edhe ky domali Halbiu ka bërë të librin quhet At-Tahdhir min Fitnat at-Takfir, edhe komisioni për hershëm mbasi e ka parë të librin e kanë treguar, e kanë nxjerr domethën e kanë çuar disa njerëz, e ka lexuar atë, edhe ka treguar domethën që ky libër Ka probleme dhe i ka parlemurur musman që të ruhën për rezimit të libet Tëpse këj liber mbron akide në mërgjive Edhe thot nërtir komisioni përhershëm Në lidhme më këtë liber thot të pika nëmër 2 thot Thot aji ka deformuar fjallet Dhe në ka deformuar fjallet e djetarve Për shumë dhot fjallet në i minikethirë në liber në lbidaj o një haje Sepse thot këj person ka përmëndur në fusnotën e paqës 15 Dhe të të të të të të të të të të tek nga ibn ke thiri sikur ibn ke thiri ka thënë që Dzhingis Xhani i cili ka isha aiçi ka vendosur librin ka vendosur librin Eliasa ka pretenduar ne Halebiu se ibn ke thiri ka thënë që Dzhingis Xhani ka pretenduar që Yasa është për i Allahut edhe ky që ka shkaku pse ka bërë kufër ai Dzhingis Xhani dhe për se ibn ke thiri ka treguar që kjo është kufri nxeh nga feja dhe thot Komisioni i përgjithshëm, dhe kur ne jemi kthyer dhe kemi kemi shikuar referencën që ka përmendur ai, nuk e kemi gjetur fjalën e Mikithit që e pretendonte. Mund të thojë që është gënjeshtër. Kë që i ka pretenduar ai nga Mikithit. Domethënë nuk është e vërtetë pretendimi i këtij personi që pretendon që i Xhmao që ka përmendur i Kethiri ka të bëjë me pretendimin e Xhinkis Khanit sipas tij, domethënë, që ka pretenduar që ky që jash për Allah, për ne ka për kufurt mall. Pra ne ka thënë që ky është kufur sipas Xhmao të mendin sam. Domë komisioni porresë tregon që isha në momentin sa më është më së sakt, më së saktu më ngeje sakt, edhe këtë nuk flitet për atë që pretendojnë dëmën këta, domethënë që ai që gjoja sipas tyre Gjinkis Khan i vendososi këtij libri paska pretenduajë që ky është për Allahut, prandaj që ka kufrim i madh. Kjo është e vërtetë. Por kundit e kufrimit madh ndeston në në në në justifikimin ose në arsyeën që treguan që ai ka vendosur ligj përveç Kur'anit, dhe ai ka hiç kuran që mund të kënda sin libertësimi dhe Kur'ani i dytë. Njithashtu u vazhdojmë komisioni për eshëm dhe ka thënë, tre, po për të personë, thot. Njithashtu e ka shpivur kundër e shefër sënë temijës në faqe në mërë 17 edhe faqe në 18, kur ka pretenduar këjë personin, Ali Halibiu dhe më thënë, që a i personi në ndryshimi i ligjit edhe a i personi cilë ndryshon ligjim dhe vendot një ligjit tjerë për gjithit Allahus, si pasip në temijës nuk, nuk ka për kufërt madhë. Çu po pretendon ky thot. Për vetëse në rastin kur ai thotë e njeft lloj gjeje dhe beson që ky lloj ndryshimi është halal. Edhe kjo lloj fjale që thotë ky person që ka shumë ditë, kjo është shpifje ndaj shehollsëm të mirë. Domethënë sipas sipas ti ke shumë ditë mirë thotë që gjykimi i liçit të Allahut, ndryshimi i liçit të Allahut është kur vetëm atëri kur i bën halal. Edhe komisioni për është thotë që kjo s'është vërtet, përkundazi Thot, këj person që ka pretenduar të gjëbën të ibn të ibn të ibn të ibn të ibn, ka shpifur këndet ibn të ibn të ibn të ibn. Gjithashtu, më pas, thot, të pika në mërkado, komision e prejshme. Gjithashtu, këj person ka deformuar thjalen është e Muhammed ibn Ibrahimit në libër në ti Tahkim e Kavonin, i cilë dhe dhe më në gjukime, lime, me kanunet, në të cilën këj person, dhe më në liu, Ali Halbiu, ka pretenduar Se sheh Muhamedi ibn Ibrahimit e ka vendosur sikushht që kuç që gjykimin i tij të quhet kufri i madh ka vendosur sikur që ta bëj hallall me zemrën. Donë të kjo është, domethënë është shpifje sepse fjalë shehu thotë është më së qartë se dielli që ai nuk vendos kusht për të bërë hallall që të quhet kufri i madh. Pastaj do pika e 6, një përivëti që ka vendosur komisioni për rishën kundrejt individëve është që kë në librin e tij e tahzir me fitnë të tekfir, të ruani për fitnën të tekfirit këto këtu thotë e kanë nën vlefsuar gjykimin e legjislatorit e Pashdit Allahut. E kanë nën vlefsuar gjykimin e legjislatorit e Pashdit Allahut dhe ka thënë me, me në, në faqen numër 5 me pretendimin se ë dhënia e një lloj kujdesit veçantë në, në këtë çështje, në çështjen e gjykimit li dhe lidhje të uhidin, ka me tauhidin kanë ngjashmëritë me Shiat dhe kjo thotë kjo thotë komisioni i përhershëm, kjo është një lloj gabimi shumë i rënd. Domthonjë Ali Ali bi, u thotë Kush interesohet dhe interesohet shumë me gjykimin me ligj me ligjin e Allahut dhe fillon flet kundër aty që gjykon me ligjin e Allahut ai në të vërtet ka ngjarë me shiat thotë është po ngjassur me me shiat me rrafë thotë vetëm komisjon për një këto për njësi po një përgjësi po drejtë kjo është padrejësie e madhe kjo është kjo është gëvimi rënd se çështja në të vërtet çështja gjykimi me ligjin e Allahut kjo është për pjesën e tauhidit dhe pse nuk është një lloj tauhidim vetë sepse ajo hyn te një për tauhid por kalizë dhe më do hidrum bie dhe me to hidhën e ideologjisë, edhe me to hidhën e sjelljes. Kjo është domethënë këto janë këto janë një principet e fatvave të komisionit përëshëm lidhë me këtë çështje. Ë çështje tjetër, po lidhe me ixhmaun e ummetit në lidhje me këtë pikë, me gjykimin, me nisjen e vërtet e Allahut. Komisioni përëshëm ka një fatva tjetër. Ka një fatva një person, ismi i quhet Khalid al-Ambali, ka bërë një libër po me këtë çështje. Ë Po në lidhje me çështën e, domethënë, te kthirit, e kanë shumë qefta kur përmend për të gje te kthirit se çështën e mundi trem rop. Edhe ka kthyur për një komision për njerëzimin dhe ka ka mbasi ka lexuar të librin e tij dhe ka thënë që libri i tij është i rrezikshëm sepse i bën rakitën e murxhive. Edhe ky person, Halid el Amri, i cili është anti te kthirin, edhe qon te kthir, te kthiri, te kthiri me radhë urin nga te kthiri me radhë, ka dhënë mision për njerëz që ky Halid el Amri ka pretenduar se dietarët kanë bër kanë kanë në ujdi dhe kanë xhma që nuk quhet mosbesimtar, ai që gjykon me ligjter përgjith të Allahut. Edhe thotë komisioni i përhershëm, ai ka pretenduar i xhmaun e hadis sunedit që nuk është kufri i madh, gjykimi me ligjter përgjith të Allahut në ligjvënien e përgjithshme, për vetë sa atëher kur njeriu e bën halal me zemër vetë. Edhe gjykimi me ligjter sipas këtij person në të gjitha rastet është vetëm si një gjuna, si të gjitha gjunavat dhe është poshtë kufrit. Pas së komisionit për këtë, kjo është një shpifje e qartë kundrejt ehli sunnetit. Burimi i kësaj shpifje vjen nga ignoranca ose nga nga synimi i keq, Allahu na ruajt dhe na shpëtojë nga çdo e keqe. Kto ishin domosdoshmërisht disa, domosdoshmërisht fetva, apo disa fjalë të dietarëve, të cilët tregojnë dhe flasin për ixhmaun umat islami në lidhje me këtë çështje. Domosdoshmërisht u vlezën, këtu kemi bërë një çështje të madhe, nuk është shaka. Gjithatë dietatë që përmendëm kanë kontribuar ixhmaun umat islami. E megjithëse të dalin këta që ne mund të themi se në apite njerëz domosdhom sapo kanë dalë, sapo kanë birë. Kupton? Dalin edhe i quhen kundërshtasë të tyre xavorich. Sikur a li ha lebiun me me shok. I qujnë xavorich dhe më çjustifikojnë, çka gojë justifikimin e tyre vëllai, domosdhom janë për çështje për çaja bashk. Janë për çështje për çaja bashk. Shikoni justifikimin e tyre. Justifikimi i tyre i parash ataj argumentuar që gjykim me ligjin e Allahut, me ligjin e për të përgjithshëm të Allahut, është kufri i vogël në të gjitha rastet. Përveç rastit kur njeriu domosdoshmë në bën halal me zemrën, në këtë rast me një anonë se përto nuk ka dyshim asnjëri, dhe murxhjet e pronojnë se po e bën halal me zemrën, atë që ka bërë Allahu harma është është kufur. Ne flasim kur njeriu ndryshon ligjin Allah, e Allahut me ndonjë ligj tjetër. Dhe bën ligj të përgjithshëm për gjithë njerëzit. Për këtë rasti, këta murxhjet thonë që ky është kufri i vogël. Edhe nuk është kufur i madh, dhe janë argumentuar me fjalën e Ibn Abbasit, i cili është pyetur për ajetin O men lem yahkumu men zalla Allahu fa ulaikumul kafirun, kush nuk gjikon me atë që ka zbritur Allahu, ai është prej mosbesimtarëve. Ka thënë Ibn Abbasi, "Ky është kufur do ul kufor." Në një transmetim ka thënë Ibn Abbasi, "Lejse bil kufri الذين يذهبون إليه." Nuk është kufur që mendojnë ata. Nuk është kufur që mendojnë ata. Për çfarë fletim Ibn Abbasit? U fatisht për, për fjalën e Ibn Abbasit Disa dietarë kanë gjykuar që teksti i fjalës që transmetuam në ambasë është dopët. Ne takozojmë sigurisht është saktë. Dhe ky është mendimi i shumicisë dietarëve që fjala ti është e saktë. Po e konzojmë sigurisht është saktë. Ata më më simo të mirë. Që është e saktë. Kjo është domethënë ky lloj mendimi që ka treguar në ambasi është një prej mendimeve që është treguar tek ky ai dhe jo të gjithë mendojnë, nuk është ky vetëm mendim. Ka dhe mendim tjetër shpjegimin e njëtë që do vi më mbarë. Unë ndii para se këtu flet për, për kufr, duan e kufr. Do kufr duan e kufr, nëse është kufër po shkufret mall. Po në kufri vogël. Ky është kuptimi. Dhe pyetja që duhet bërë këtu është: Për për çfarë rasti fletim Ibn Abbas këtu? A fletim Ibn Abbas këtu për atë personi i cili ndryshon ligjin e Allahut? A fletim Ibn Abbas këtu për ata persona të cilët e kanë lënë Kur'anin me anë dhe kanë marrë një yasa? ose një tingjashëm me jasën dhe kam menduar sipun Kur'anit që gjykohen tek ai dita e natë edhe për gjithë njerëzit. A portof Ibn Abbasi? Fatikish përgjigje për këtë është domethënë sivjon. Ne themi më së pari, kjo domethënë në nëse ne do pretendojmë që Ibn Abbasi flet për këto lloj rasti kur njerëzit e ndryshojnë ligjin të gjithë, themi kjo është hipi ndaj Ibn Abbasit. Sepse Ibn Abbas nuk kaën Ibn Abbasit kjo lloj lloj domethënë kjo lloj ide, kjo lloj ngjarje nuk ekzistuar. Por arsye sepse historikisht është vërtetuar që muslimanët nuk janë gjykuar me ligj tjetër përveç tij të, të Allahut. Qen konos sahave deri në kohën e ardhisë të tetarëve, në kohën e Ibntemizit e Ibn Ketjurit. Domthonë deri deri në vitin 700 muslimanët janë gjykuar vetëm me ligjin e Allahut. Nuk dihet që mosëm të kem muslimanët ketar në një prizë si të ket marrën një ligj legjislacion tjetër përveç Kur'anit. Takë vendosatën në vend Kur'an, takë të të, të, të të takë të takësh Kur'anin me janë. Kjo s'ka ekzistuar. Dhe çmoseni Ibn Abbas që ishte në kohën e Sahabëve normalisht. Atyre, domethënë këtu bëhet fjalë domthonë për çfarë flet Ibn Abbas këtu? Kjo shojë që ne duhet duhet domthonë të meditojmë rreth kësaj me vëmendje. Atë Ibn Abbas këtu domethënë flet për një lloj rasti tjetër i cili nuk është ky rasti i të cili ta e përdorin, përsinë ta e përdorin. Po tash ikosh, rasti për çfarë flet Ibn Abbas historia është Cënokonim na bazat kanë qenë xawarixhatat të, të cilët e përdorrin këto këtë llojeti si argument. Edhe xawarixhatë përdorin këto llojeti për kë, për njerëzit e thjesht, edhe për prisit të cilët gjykonin me ligjet e përgjithshme të Allahut. Për njerëzit e thjesht i bënë gjunafe, edhe për prisit që gjykonin në një çështje veçan të veçantë me ligjet e përgjithshme të Allahut, por ligjë të përgjithshëm kush është ligji i Allahut. Do të thënë, shembull, për të kuptuar. Ë prisit ishin benumi që i thonin se Ata legislacion këshin ku anen Mirë po ovinë në në i mikos në i shok Që kështë e bërë një gjunaf Dhe ata nuk e dënonin Për hirë të misis dhe shakëri si këshin më ta Por e përja shtoni dhe e fanin Dhe e fanin Dhe e dësitush E lërgonin nga dënimi për që, që cakton të e ligja mbahot Kjo është e që kështon të konib nabasë Dhe për këto dhe rasti është përtu i mbë nabasë nga këhorinjët Një dhe ashtu u pyetur dhe një prej tavinive quhet e Bumixh quhet e Bumixhes do vi domoshta tekstin tani më tek si mbrapsht. Edhe për këtë ka thënë Ibn Abasi që ky është kufri i vogël, sepse Hawarixhut me anë të një yeti i thotë kush kush nuk gjikon me ligjin në Allah e Allahut e për dorë të ma yeti për beniumeje të cilat ka gjikon me ligjin e Allahut, në të vërtetë. Edhe thoshit tani i Xhervës se çka ka thënë Allahu, por në të vërtetë yeti nuk flet për të rasti. Për ato as mund të vini në xheriri me zengj të transmetit të saktë nga Omar ibn al-Khudair. Po. Shkuan tek Abu Mijlez disa njerëz nga Fisi Ben Uamri ibn Satus, që i ishin domthoni ibadhi. Ibadhi është një grupët hauriteshve. Dhe i thanë: "O Abu Mijlez, fjala e Allahut më dhuruar, umen lem yahkumu min Allahu fa ulaihe mul kafirun. Ash-haq." Edhe i, i thonë po. I thanë: "O Abu Mijlez, po këta thotë a gjykojnë me ligjin e Allahut?" Po për këtë për bënë Umeyyet xhalifë. I thotaj, ligja laud është feja tyre që ta ndjekin dhe që e zbëtojnë, atë të thonë ata dhe te ka joftojnë dhe në selenë diçka prej saj, ata e din që kanë bërgë gjynaf. I thotaj, jo, pashë Allah, por ti ke frikë. I thotaj, për kundës i ju, jenë më përësorë për pasur frisë sa onë pot, por kjo e jetë ka zbytu për qifutët dhe për kështeret dhe për mushrikët. Ky është teksti i qartë i cili ka ardhur nga Mumizles. E Mumizles. Domethën e Mumizles një prej tabinëve të, të, të njohur, i cili u pyet për për për ata benu me. Nuk i thotë të mos bësin tar, pse? E para gjei thotë ata gjikojnë me ligjin e Allahut. Nuk janë me ligjin e Allahut. Domethën i Mumizles dëshmojn këtu që ata nuk kanë kanë marr ligjin e Allahut, ta nxjerrin në, me një anë dhe vendosin një ligj tjetër, legjislacion të ri për ligjin jo, e Allahut. Jo, do të ky është ligji i tyre. Qartë? Kjo është pika e parë. E dyta thotë që ata Çfarë përjashtojnë për, për ligjit të Allahut në një person e thotë kur e bëjnë ndonjë gjënaf, e bëjnë duke menduar që ata po bëjnë gabim. Domthonë nuk ka vënë te ky e jetë për ta. Këto u thotë Ebumin xhëz këtyre njerëzve. Por thotë ky a jet ka zbritur për çifut për qeshte, do vij sqarimi i kësaj më vonë inshallah. Këçi Ebumin xhëz tonë të t'u tregoj një çështje shumë e trëndësishme mëngjë, në realitetin për të cilin të flitesh atëherë në Konim Nabasit, në cinë ai thotë që është kufri i vërtet. Për çfarë flitet? fritët për prisa që gjykojnë me ligjin e Allahut. Edhe Ibn Abasi për këtë ka folur dhe ka që vogël, që thënë që kështu kufrit vogël. Kështu që domodin ta marrës tash i këtoj rasti. Rasti e prisave, ne kohë Ibn Abasi gjykojmë me ligjin e Allahut. Dhe pasa ta krahasosh atë me rastin e sotshëm që njerëzit e kanë marr Kur'anin dhe kanë vendosur me cep, thonë Kur'ani ka vendi vetëm në xhami. Dhe marr një yasa dhe vendosin për gjykimos njerëz dhe thua se Ibn Abasi ka folur për të dorasi. Fa shallahun kjo shpifje. Ku pretendon se si Ibn e Basi ka folur për rastin e sotëm, që sot, e të cilin ne jetojmë sot, ai ka shpërndarë Ibn e Basi. Dhe ka kontribut dietar që ky person i cili pretendon diçka tillë nuk ka shans të sjellë si një fjalë vetëm Ibn e Basi në bështet mendimin e tij në këtë çështje. Sepse Ibn e Basi ka folur ngjë drejt për çfarë? Për rastin kur priset, përjashtonin mikun, shokun nga ligji i Allahut. Për këtë ka folur. S'ka folur për rastin kur priset me ligjin e Allahut dhe allosh kalon dhe mendos një ligj tjetër për gjitë Allahut. Kështu që kush u bën dallim ndërmjet dyve ai është i ignorant i madh ose është njeriu i cili dëshon të fusi të keqen umat me sam. Kështu që domodin këtu do të bërt dallim shumë më dhe që këtu domodin themi që kush pretendon kush pretendon të mbetet fjali si Ibn Abbasit që gjykimi i linh Allahut në çdo rast këtu rivogën ai në të vërtetë është ose injorant ose njeriu i cili ka sunime të kia në lidhje me fenë islamit. Me përjashtim të atyre njerëzve të cilët kanë gabuar me dije duke pretenduar domthonë që po gjen dielen e vërtetë, di por ka ngabur në këtë çështje dhe nëse ka ngabur detyra e tyre që të kthehen në topën e Allahu subhanahu wa taala, mbasu të seriojë këtë çështje. Ka thënë Ahmed Shaker që është nga dietarët bashkëkohorë që e ka jetuar këtë problem dhe ka jetuar gjithashtu argumentimin që bëjnë fam urxhiet e thotëm me fjalën e Ibn Abbasit. Thotë Ahmed Shaker. Thotë e theri që është transmetuar nga Ibn Abbasi dhe nga disa të tjerë, thotë jan disa e therma an të cilave disa e there që luajn luajn me to njerëzit që që, që duan t'i humbin një t'i humbin të tjerat në kohën tonë thot janë disa do të eth, thar marr an të cilave luajn ata almudhilun do të thot atë, atë që humbin të tjerat në kohën tonë të cilët pretendojnë se kanë dije edhe të tjerë njerëz si punë e këtyre të cilët janë shumë gungzindar ndaj fesë dhe bëjnë dom këto tekstet e Ibn Abbas, e famën Ibn Abbas, të tjerë të tjerë dietarë të Ibn Abbasit, i bëjnë do tekste justifikim edhe form për të lejuar gjykimin me ligjit dhe të tjerë për juridik të Allahut, të cilat janë vendosur sot në vendet islame. Domethënë Ahmed Shaker, Allahu më shokë, në dietarë të dhjetë u mendet të trajtuar në kohën sotme, pak para domoshekhën e Albanit, e thotë, tregojnë që Fjalim Labasi thotë që ky është kufri i vogël edhe fjalën e bumi xhezit e përdorin sot ata që duan të luajnë me njerëzit. Edhe y edhe përdorin atë si justifikim, si u sillin për çfarë që të vendosen ligjet e pagutit në vend të islamit. Kjo është lojë thotë mund të vërtetë që bëjnë këta me ligjen e Allahut. Kjo është shumë e madhe. Vllaji Mahmud Shaker e ka përforcuar këtë çështje në një formë tjetër thotë. Mahmud Shaker është i dietar gjithashtu. Vllaji Ahmet Shaker thotë Këto atharë, do në kjallim në abasit dhe një bumiqës të tjera se punë këtyre, Mahmud Shaker i këthejmë për gjithje këtyre që i përdori në to atharë, i fjallim në abasit dhe fjallim të tjera se si punë këtyre, edhe dëshjojnë të i përdori në to si mjetë për të lejuar dalin nga ligje Allahut. Edhe sëjaron Mahmud Shaker që këtu në më përgjitja e tyre i bëdhive, në më dhe në khaurit në dhe i bumiqës nëzit nuk ka lidh nuk ka lidhje me me vendosni një ligj tjetër thotë e thotë Muhamet Çakit domthonjë që fytja që i bën i badiet e mumjezit nuk ka lidhje me gjykimin në pasuri në në çështën e nderit në çështën e gjakut me ndonjë ligj tjetër për sh vetë sheria domthonë dhe ata i badiet nuk i kan thon çajykimin ke ti për atë person i cili gjykon në çështën e nderit domthonte kur, kur një person bën moralitet ose kur një person vret ose kur një person vjedh çajykimin ke kë për këtë personin çu çfarë po jo? ja Po mohon thot që në të vërtetë Kahorici sa Pilim Poroi Abu Mijezin, thot që gjykimi që dha, do të thonë që u pyet Abu Mijez nuk ishte për çështën e pasurisë, nderit edhe gjakut, do të thonë kur një person gjykon në këtë çështje me me ligjet për vezh shariatit tek muslimanët. Dhe as nuk u shpyetur Abu Mijezi kur një person zier një kanun i cili nën e bën të, të detyrueshëm për muslimanët që ata gjykohen tek ai përveç ligjit Allahot, tijet, të Allahut në librin e tij dhe gjykimit profetit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj thot Mahmud Shakir Domaze tregon non që fjalëmbëjës nuk ka lidhje me këtë lloj rasti që jetojmë ne sot. Thott Mahmud Shakir, më bravo thot. Kush e bën të dhe veprimi, domosdhem që vendos një ligj tjetër, një sezon tjetër dhe dëjton njerëz për të. Ky lloj veprimi thotë konzërohet, domon largim nga Allahu, nga gjykimi i ti, Tij, edhe largim nga feja e Tij. Dhe kjo konzrohet japësh përpara si ligje, ligje të kufrit mbi ligjet e dhinjit Allahut. Dhe ky është kufër thot. Nuk ka dyshim në këtë që ky është kufër as një prej atyre që drejtohen nga kibla. Edhe pse, thot, ata janë, janë në mundhën në kundërshtimë në, në, në, në qështë tjera, thot. Nuk ka dushim asni për e ty që dretonat kible që këtë person që e thot në dhe gjehe dhefton në ta, a i është qafira. Në një personit cili, në mundhën, i fson njerëzit, edhe thot që nuk ka problem, ose thot përshën që ne do vendosim një një që tjetër, a i është qafira. Kjo është fjallet tjene, më thot. Edhe një përshri, thot. K krim spini ndaj Allahut dhe ligjit të Tij, edhe largim nga feja e Tij. Domthon këy lloj veprimi do të thotë që të marrësh një legjislacion tjetër, të detyrosh njerëz të ta zbatojnë ato përveç Kur'anit. Edhe ky konsiderohet japër përparësi ligjeve të kufrit përpara ligjit të Allahut. Edhe ky është kufër. Në këtë nuk dyshon asnjë prej muslimanëve që drejtohen kibla, edhe pse kanë kontradiktë në çështje të tjera thotë. Nuk dyshon ashi për muslimanë që drejtohen kibla që këy lloj veprimi konsiderohet kufër për atë person që e thot dhe kufër për personin që e do të fton, fton njerëzën të. Këtë ka përmendur tek, do më thon footnotes e të cilat më ke thjerë titullin numër 10, faqja 349. Kështu që dhe, po ta shikosh në vendin e Mahmud Shakir, këtu ka treguar gjithashtu ixhma në rregullit islam që kush vendos një legjislacion tjetër përveç legjislacionit islam, mandt cili ai dëshiron që kohen njerëz të, të Kahi dhe i dëytojnë njerëz të qohen të Kahi ai në sportet kadar kadar e fei islamit për këtë thot nuk dyshon asnjë prej muslimanëve edhe grupet e humbra nuk dyshojnë të kjo është fjala domethënë e shehu mahmud shaki dhe ahmed shaqit dhe domethënë kjo ishte domthonë justifikimi i tyre i parë domethënë që kjo justifikimi që thonë, që i tyre që thon që ju justifikon ibn al-abbasit që sipas tyre ibn al-abbasi ka thënë që ky është kufri vogël, si tyre, i vogël sipas tyre gjykimi i çditë roli i thallahu të shkuri i vogël kjo shpivi nuk është e vërtetë Edhe u themi këtyre njerëzve. Poqyse ky a jet tregoka që ky është kufr i vogël. Po mirë, a jetat e tjera që thasin për të çësht ku diçoni? Sepse ka shumë ajet të tjera në cila të cilat treguohet që gjykimi legjitim i Allahut e nxjinjë me një mënyrë si ajeti që thotë falahu rabbike la yu'minun bashason do nuk kanë besuar, do janë mosbesimtar. Do ta shikojmë shohim në muslimanë arshëm, fjalë të dietare që kanë treguar, në thejë të reguar, tjera që kanë treguar që këtu fizet për kufrit të madh, nuk kanë besuar në një mosbesimtar. Edhe stu elam talelldhini ezmunun anike parte ata q pretendojn se kan besuar e veqjuon Allah pretendim besimin e tyre q dëshironin uri dunie ta hakun el-tagodun q kuan do ta kuqot. Doon Allah madhun nuk e pranon besimin e aty personit se cilët dëshironin dëshironin q kuan do ta tagutin. Mir, nëse ata e quajn fjalën aydin e pa në sura Maide q q thot ky është kur vogël, po ksa i duket çoj. Po ti ra aydin sipër këto që janë shumë, kuçoj. Çfarë shpjegim do japi atyre? Nuk kanë asnjë shpjegim short do japi atyre vetëm se të ngjelën në pa asnjë përgjigjeje. Edhe pas të njëllit në më mënë fjale të tyre, të, të cilën e kanë kishë për dorë disa njërës që është Që disa djetarë, të kjo e jetë që thotë, o men lem njëhkumi manzallahu, fëlejkumi kafirun Kush nuk gjikoh me ligjinë Allahot, a jesh për mos besimtarve Ka në thonë disa djetarë për se leve që kjo e jetë ka zbritur për qifutët dhe kështeret Ka zbritur për ehli kitabin Ka në thonë disa djetarë për se leve që kjo e jetë ka zbritur pë Athe domodin këtë lloj shpjegimi dihetar e ka murmurën si mendim i dytë ta jetë. Mendimi i parës, si mendimi, dyt, mendimi i Ibn Abbasit që thonë që është kufri vogël, të i bichu, të vogël, mendimi i dytë është ky. Sipas kësaj ide përdesë kush mendimi i dytë, përveç mendimit i Ibn Abbasit që thotë që është kufri i vogël, atë i viqë kyto si për kufrit vogël, atë filli për kufrit madh. Vetëm se këtu flit për kë, për çifut. Kjo është pika e parë. E dyta, fakti që ky e jet ka zbritur për ehli kitabin, kjo nuk do të thotë që nuk ka lidhje me të tjerat. Kjo ka lidhë me i qështë qështë qështë së babë në zullë, shkajtë të zbëjtire. Shë njëtë kërënorë, së zbëjtë për një shkak. Por shkakur në një filan personi i cili bërë një veprim. Por kjo nuk do të thotë që nëse një person bënd të njëtë një veprim më mbra, pa kjo e jetë nuk e përfshinë. Në mënyrën e Allahut më allah, dhuron këtë ka të dhe ka zbritur për t'të treguar veprimet e xhivutëve, dhe ka treguar që veprimit e tyre janë të kufur. Dhe ata që mos besojnë tar për këto lloj veprimi, edhe pse ata mos besojnë ta për veprimet e janë përpara, por ata vetëm për këto veprimi kanë bërë një kufur tjetër që i njeh përse një feja dhe është tonë shumë akoma shumë kufurë të tyre. Por fakti që ka treguar Allahu që ky ajë, ndonëse ose që kanë treguar dijetar që ky ajë ka zbritur para ata, që nuk do të thotë që ai duhet të përfshin të tjerë. Për shembull Allahu Subhanetari ka treguar shumë ajë të tjera ngjaje Po shumë vot Allahu subhanahu wa taala në sura Al-Hujurat ja jo alladhina amanu in jaakum fasiqun yanabbi'u bikum fa bayyinu oji qeni besuar në suvien ju një fasik me një lajm sigurohuni kjo jet ka zbritur se një person që dërgoi profetin sallallahu alajhi wasallam për marrë zakatë nga fisit Harith ibn al-Dirarit që ishte pritçëputve ky personi pa ti frikë shkonte tek viti ti se mos e vrisnin nga ndonë nga ajo problemi ti që kishte me brondësinë e tij vet Pati frikë dhe nuk shkoi. Dhe i vaji tha profetit sallallahu aleyhi ve selam ata më kërceuën për të vrar. Edhe u nis profetit sallallahu për të luftuar. Po pa siguri që asha s'është vërtet. Kur sigurou pastaj mori veshë kjo ishte gënjeshtrëti. Edhe zbitëti ku ajo thotë oj që keni besuar kur të vinin lajm për ifasiku sigurohuni. Ai e kishte thënë për këtë. Vall vetëm për këtë flet? A vlet për të gjitha ato që vënë bën verbimin e tij? Dhe këtu ajë thonë domethënë vërtetë ajë ka thënë për çifutët. Por në të vërtetë kjo nuk do të thotë që ai nuk përfshin të tjerët unë ka kam një dietar tani rregullën e njëjë që thotë el ibratu bi umumi lafth la bi khusus al sabab thotë që merren në konsiderat tek ajet kur nore është teksti i përgjithshëm që përfshin në jetë dhe jo shkaku i veçantë për çnika zbritur do të thotë ajeti ka zy për shkak të veçantë por teksti i përgjithshëm që, që përfshin në shkak dhe çdo person që e bën atë lloj shkakut tillë ka një tingjkim Atëherë do kjo është pika e parë, do të them që domun kur fakti ku thon ditë së levës që këy etësh duke asur për xifut që shbë, shifut, nuk do të thotë që nuk ka lidhje me ata person që bëjnë veprën e xifutëve. Atë pyetja është, çfarë veprë kanë bërë xifut për të sinë ata merituan këtë gjykimin? Kjo është çësia me të vërtetë, domun duhet të seriohet dhe ka nevojë domun që të të kuptohet qartë. Atëherë për këtë këtë logjje kanë ardhur dy hadithe të qarta të Buhariut dhe të Muslimi. Kemi nga Ibn Umar radhiyallahu anhu thotë Juon tek profetit sallallahu alaihi wasallam mi një çiftu dhe një çiftute të cilët kishin bërë zinë. Edhe u tha profeti sallallahu alaihi wasallam atyre: "Çfarë dënimi ju keni te libri juaj?" I than dietarët atyre: "Ne te librion kemi dënimin jonë kundër këtyre dyve është që atyre u nzihet fytyra dhe hyjnë në kafsh mbapsh." Ënzir para njerëzve për t'u të turpëruar. Të Thab Abdullah ibn Selami, që ishte për muslimanët, ishte për dietarët atyre. Thoi dhur Allahut kërkoi atyre cilën Tauratin. Edhe e solën të uratit Edhe e vendonë si dorën të kajeti Që flet të kajeti të uratit Cili të regonë të mundën që aji person Që bënë i mojërtet burë për grua Vritët me gurë Edhe ledzuan të të që ndodisht për para ti Dhe të të që ndodisht më basti Por nuk ledzuan të ezefuan dorën në të të të Edhe i thabë profetus salam I thabë do e më selami I thabë do e më selami të të person në grijë dorën I që i dorën që aty edhe kur, Edhe në zonat ataj. Edhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam, urdhëroi që të, domethënë që të të vriten me gur. Dhe një tra... transmetim tregon profeti sallallahu i thotë: "O Allah, un jam i pari që e rinjë ngjall ligjin ton mbasi e vdiqën çifut të ligjin tat." Edhe në transuzin i musliminit nga Bilal ibn Azib, profeti sallallahu i tregoni që të sollin një çifut në çifute që i kishin nxirë në fytyrë, dhe tha profeti sallallahu më tyre: "A ashtu e keni ju në librin tuaj dënimin e i moralistit?" I, I thana ata: "Po." Edhe atë të tjerë një profet një një person profeti Sallallahu alajhissalam për dietarët e tyre i thaa, po të lutem për hir të Allahut. A kështu e ka zbritur Allahu mbi Musën, Teurat në Teurat? Kështu e gjeni thonë në Teurat që zbritet Allahu te Musa? Kështu është dënimi i atij përse që bëni mortet? Faa jo. Edhe sikur ti mos e kishë kërkuar se që për hir të Allahut nuk do të rregohej atë. Ne në në në e kemi thot në librin ton që ata vritën në gur. Por kur këllë veprimi fillon të bësh te njerëzit tan të lartë Ne thot e merënim, e merën njëmën e larë dhe nuk e të nonim Pasaj e bëndë të veprim njëri i dobët dhe ne e të nonim Dhe në thanë, dhe ramë të korë pasaj e jetë mbli dhe mi Që të vendosëm një liqë të përbashkët në sinin të dënojmë Dhe dhe njëmën e larë dhe njëmën e dobët Të të lefgjithisoj Edhe vendosëm në vënd të gurëzimit Në mbrasë me gurë, vendosëm në zirën e fëtyrës dhe kam zhikonë e fa profetul sallallahu alaihi ve sellem o Allah un jam i pari i pari person që po e ringjall ligjin ton mbasi ata e vdiqën atë dhe u urdhëroi që të vriten me kur. Dhe këtu pas as brita Allahu madhror e Allah madhur, thot: O men lem yahkumu men zalla Allah fa ulaikumul kafirun dhe kush nuk ndjekon ligjin e Allahut ai është prej mosbesimtarve. Në lehtë ndim. Çfarë kupton për hadithaveve? Ajo gjithqëto paradite që ne intereson ne kthuash që tha domethënë çifutët nxorën një ligj të ri, do ndryshuan ligjin e Allahut dhe vendosën një ligj të ri përveç ligjit që ka vendosur Allah. Allah i kishte vendosur ligj që i briter me gur, ata vendosën ligj të ri. Domthonë, i bën një lloj bë legjislacioni të ri. Dhe ky lloj legjislacioni që ishte ishte të bënte me një lloj ligji që prokiste të gjithë njerëzve, nuk e vendosën nuk, nuk e bën për jashtëm vetëm njerëz mirë, njerëz të lart se pas tyre që quhen ata një të mirë, por ata thonë Por desa po përjashtojnë për toti, përjashtojnë gjith. Atë çfarë bën, në vend që të përjashtojnë një një, vendosni një ligj legislacion për gjithë njerëzit. Edhe për këtë arsye, Allahu i Madhhorë gjykoi për ta që ata kanë dalë nga feja e Allahut dhe quhen mosbesimtar për këtë arsye. Donë të thonë, ajo që bën bon Çikuti, ç'është në të vërtetë? Ata vendosin një legjislacion të ri. Kurse ankolim në Abbasit, ç'u ndodhte? Ç'u ndodhi ankolim në Abbasit? Khulefat atëherë nuk vendosin legjislacion të ri, ata nuk thoshin që ai person që bën immoralitet nuk gurzohet. Por ç'u thoshë? që është miku i on, prandaj po përjashtoj mikun ton. E qartë? Kështu që domosdën, a jeti ku arnor ka zbritur për çifutët dhe ky është teksti te Buhariu të muslimin që tregon gatë për çifutët, edhe arsyeja pse Allahu më thua ka quajë ata mosbesimtarë sepse ata ndryshuan ligjin e Allahut dhe vendosën një legjislacion tjetër, dhe po për këtë ka thelëmtë e mia, që kush ndryshon ligjin për cilën ka i xma automedit, ai është mosbesimtar sipas rënjes takor qit Buhariu, ky është teksti. Prandaj Kjo fjale që fjalë që pretendojnë këta që ky ajet ka zbritur për Çifutët, të kjo nuk bie në kundërshtim fare me këtë ide që po tregojmë në Pergunta e Zejn e mbështet datë më fuqishëm. Madje u po të them diçka. Fjalim në Abas, me fjalë e bu mëjesë. Gjithashtu edhe fjala fjala domosdën ajeti ku arnor nuk bie në kundërshtim fare me në Abaset, dhe as me me shkakun e zbritjes, pse? Shkaku i zbritjes tregon për rastin kur njerëzit ndryshojnë legjislacionin dhe tregon që ky është kufri i madh. Kur Sibn Abasi ka treguar dhe Ibn Mishes ka treguar rastin kur njerëzit nuk kanë dyshë në injestionin, po bëjnë vetëm përjashtime dhe bëjnë falje aty ku Allahu nuk fal. Meqart, ky është dallimi. Prandaj dhe Ebuminhes dhe para tipin Abasi ka gjykuar që ky lloj rasti kur ata falin linjën Allahut dhe nuk dënojnë me linjën Allahut, po bëjnë përjashtime, është kufri vogël. Ndërsa kur bëhet në injestion siç mund të shfutet, ky është kufri madh. Dhe kjo është që që treguam, dhe ky është edhe gjithashtu Dixhma umerit në Islam, dhe këto janë shkurtimisht justifikimi ndaj tyre që kanë përmendur, në të cilat ata pretendojnë që, domethënë, me anë të këtyre dy fjalëve, fjalën që thotë para kufur do në kufur dhe fjalën dy e dytë që thotë që ky ai ka zbrit për çifutët, madh të tyre ta kanë pretenduar që këtu flis për kufirin e vogël të madh, ose nuk flis për muslimanët dhe ne ne shpjeguan pak a shumë këtë gjë me dhe për të të këtë fjalënim të Kon Allahut, që këtu nuk flitet si pretendojnë ata për kufirin e vogël fortit për kufirin e madh dhe kufrin e vogël vetëm në rastin kur njeriu bën përjashtime dhe jo kur vendos legjislacion. Ndërsa për rastin kur njeriu e bën halal atë që ka bën Allah haram dhe bën halal gjë që është me një tjetër, por këto nuk dyshon musliman, logorit për këto dhe murxhiet janë dakord të thonë që me të vërtetë që ai që bën Allah haramin halal ose Allahin haram, ai dënë në fytyt e janë. Kjo është çështje pa diskutues, nuk diskuton njëntë. Gjithçka është, është kur njëu vendos një legjislacion, edhe pse me gojë mund ta pronojë, kjo është hipokrizia e qartë. E pa rrogues po thotë, e di që ata që ka portionsia muslimane duan ligjin e Allahut, dhai për të bue quevin atyre. Çfarë u thot? U thotë po unam do koorth nuk Kur'an. Diko na shikojmë, nuk kam çfarë të bëj atë sepse kjo janë dha tharë, u tan pra ne poligjikojmë ligj tjetër. Ne vendosni ligj tjetër, i vendos Por, që vendos. Por çfarë bën? E vendosni një tjetër dhe i detyron njerëz me forcën e ligjit, me forcën e me forcën e pushtetit që ta zbatojnë në biç, i lufton të gjithë ata të cilët e kundërshtojnë këtë lloj ligji. Edhe ata ftutues, secili si fton njerëz për të gjykuar me ligjin e Allahut, i lufton dhe i fut ata në përburushje. E megjithë, ata domethën ky sipas këtyre njerëzve konsiderohet musliman, sipas këtyre murxhive konsiderohet musliman dhe nuk ka për të asnjë problem i madh, por kur ai thjesht as duke bëjë gjunaf si gjunafa të tjera, në të vërtetë domethën ky ky është duke luftu ligjin e Allahut haptozi dhe duke vendosur një në sezon tjetër. Edhe me ato vit vit veprimi sipas eçmaut që si treguam nga këta dietarë që përmendëm, ky konsiderohet kufri i madh në të, të, të rastin. Në mësimin e ardhshëm, shqopesim që të tregojnë, domethënë të tregojmë inshallah dhe fjalë të tjera dietart në këtë çështje, edhe disa ide të tjera kurnor që vjen për të çështje, të, të cilat do vërtetojnë që ky mendim që po tregojnë, ky është mendimi i vërtet i xhamatit dhe kjo është çështja e parë, të cilën domethënë trajtojnë dhe e përhapin shumë këta që quhen që grupi i hakut ose i harput, që mua unë do preferoj të ti që quhenin pseudoselefista Edhe, dhe domethën mendoj që kjo çështë do vinë inshallah të sqarohet pse këta janë pse u thëlevi dhe nuk janë selefis, kanë lidhje me selefizmin. Dhe problemi i tyre i parë është ata kanë kundërtstoj xhmaun në mend im sa në këtë çështi. Ky është problemi i tyre i parë. Që ata kanë kundërtstoj xhmaun në mend im sa. Po mund përnohet të përnohet kundërtimi i xhmaut kur njëri nuk e di. Ndërsa kur njëri merr vesh që ai xhmah nga disa dietarë të lut xhmah dhe nuk tregon kundërtimin e ti xhma me fakte, atë i ngjelen para ti ose ta pronoj xhmaun ose të pranoj që është humbje për sa umet i sa nuk humbet, profesor Sunim ka thënë nuk bashkohet umet i humbje. Edhe jo më pasaj ajo që pretendojnë ta, që i quajnë ato që mbështet Dixma e quajnë tektirs. E u fazë e përsëris, këtu ka lindur temit tektirs. Që përdorin ta edhe sot dhe fillojnë dhe shfryjnojnë për në për në, në mesjinisë të muslimanëve. Ky është tektirs, ai është tektirs, kanë për qëllim të çercesin veçantë. Ky është qëllimi i tyre. Në veçanti për të qeshti Në më dhe për të qeshti përcini ka i gjmao të me të islam Kër njeri u beson atë të që ka vërtëtu Gjmao dhe argumente kjartë të fëtare Ata i që të kris Në ndohë pak në nësallar gjenë ata nga vërtet Nusë Allah në më dhurur Në u dhëzër të këshdoj vërtet Në i hapi sët Edhe të në lërgoj nga shdo këmje Allah më shkëlej me njërë gjithë Nga shdoj me sh